Своєї їжі. За першою стравою, на знак маршалка, слуги зняли перший обрус і подали рибне, осетрів у важких срібних ваганках, коропів із червоною масною підливою, карасів у сметані, просто на сковородах, фаршированих щук. Панство швидко впоралося із ними. А скажи мені, пане полковнику. Промовив Ярема, побачивши, що Чернецький уже перестав їсти, а Тишкевич тільки що з жалем проковтнув останній шматок оситрини. — Скажи мені, що там чутно у Чигирині? — Ну, про ту зваду козацького сотника з паном підстаростою. — Кажуть, не поступається сотник? Чернецький блимнув зеленкуватими очима. — Не поступається. Але що з того? Виявилося, пан підстароста діяв цілком законно. Той Хмельницький не мав на суботі жодного права. А що? Певно, значний козак Хмельницький. Кажуть, до самого короля їздив, Лишкевич. О, то бестія. А хутір же який? Чи не краще у всім старостві? Дуже вже панькається корольстією. «Козацькою наволочу», – сказав Ярема, – «давно б слід їх приборкати свята істина», – хотів б прилучитися до розмови патер-єзуїд, але несподівано ригнув і мусив обмежитися лише тим, що звів очі до неба. А в цю мить слуги почали знімати другий обрус і ставити на стіл пироги з дичиною паштети, бігоси, вареники, дичину. Тешкевич потягнув до себе обома руками чи не цілого сейгака. Ярема, бачачи, що з воєводою годі зав'язати якусь розмову, поки не подадуть вин і медів, знову звернувся до Чорнецького. «Ну, а про турецьку війну? А вже нема розмов поміж коликами? Та щось наче трохи принишкли». «Але думка моя така, що і король, і великий канцлер таки ще не залишили цієї справи». «От той канцлер!» – несподівано загорівся гнівом Ярема. «Хитрий лис! А, тільки про своє дбає!» – а вмішався Тишкевич, на силу таки проковтнувши те, що було в роті. «А навіщо нам та війна?» – ледве сяк так налагодили господарство – після останньої ребелії. А тут знов знаємо ми цю війну. Почнуться податки, побори, підупаде торгівля, хлопи почнуть розбігатися. І так уже знову чогось заворушилися. А коли ще, боронь Божа, війна? Не розумію, поважно почав тоненьким голосом худий остророг. Не розумію, чого тим хлопам од вас розбігатися. Тут у київськім воєводстві та на Задніпрі це ж просто рай для хлопства. У нас на Заході хлопи працюють на пана чотири, а то й п'ять день на тиждень. Роблять часом в свята, а чи інші куди вище і данини. А тут що? Якийсь день-два бачив косовицю, та й вже не зовсім, заперечив Ярема. Я своїх на Лубенщині... Так і привчив трохи більше часу віддавати панові. А замкові роботи? А заборона варити горілку і пиво? А мелення збіжжя? «Вони за однієї горілки на стіну полізуть», – улесливу підтакнув патер. «Не на стіну, а на вербу або на дуба», – пошуткував Тишкевич. «Бачив як, княже, дорогою твої прикраси». Висять, як груші. А що ж, панькатися з цим бидлом. Не хоче коритися, хай на вербі погойдається. Та так вони всі повтікають на Запоріжжя, зауважив несміливо Остророг. Знайдемо і там. <сміст> Слухається короля того лиса-канцлера. Давно б час розкидати земле і зрівняти це джмелине гніздо. Тобі б і схізмати, скоріше... «До правої віри почали навертатися», – прошепотів Патер. «Все ж таки оборона кресів?» – почав Остророг. «Вигадали таке оборона, Запорожжя, орден лицарський», – з зжовчу перебив Єрема. «Та я б на королевому місці не вагався й хвилини. Звідки бунти, непокора, розпуста?» Звідти? Вигадали? Оборона? Ні, я таки не втерплю. Я сам колись піду на них з огнем і мечем. Остророг не відповів нічого. Почали подавати вина, меди, яблука, груші, виноград, сливи. А вже після перших келихів розмови за столом стали голосніші. Вже не так прислухалося панство до слів князя, воєводи Чернецького. У всіх поволі розв'язалися язики, і у їдальні піднявся такий гармейдер, що навіть нечутно було гарчання собак, які, незважаючи на погрози слух, люто гризлися за кращі шматки недоїдків. Вже почало і смеркатися, вже і свічі запалені у кришталевих люстрах та в литих важких канделябрах, а панство все ще не вставало за стол. Ярема сидів похмурий. Протягом усього обіду він їв мало, пив і ще менше. І це не тільки сьогодні, а й завжди. Про нього навіть слава ходила, що з молодого не любив він, як більшість панів, уклонятися Бахусові і Венері. Та що в нього тільки один бог – Марс. Проте ця поміркованість залежала зовсім не від богів. Яремо просто хворів на шлунок і боявся його обтяжувати. А коли щось занадто вже, так як сьогодні, починало пекти і крутити всередині, ставав князь похмурий і злий. І все згадував, що якась ворожка ще років десять тому сказали, що він помре від шлункової хвороби. Правда, він зараз же звелів ту ворожку повісити, але слів її не забував. Ось і тепер, прислухаючись до ледве помірного бурчання в животі, він згадував про ту розхристану, розпатлену сиву бабу, що колись так кумедно вила й борсалася, намагаючись розірвати ремінний зашмор. Бурчання в шлунку не припинялося. Пани майже всі були п'яні, і князь, не звертаючи нічиєї уваги, вийшов з їдальні і попростував у парк освіжитися. Хоч був уже вечір, роботи в парку ще не припинялися. Непомітно, пройшов Ярема липовою алеєю майже до самого Яру. Раптом коло кущів, усього лише за кілька кроків, почув він тиху розмову. «А хіба що? Знов її бачили?» – пошепки запитав чийсь голос. «Це мітлу вогняну? Геш, не знаю. Гомоняч, що то не мітла на небі. Гомоняч, що то меч божий». «Меч божий!» На панів стримано, але виразно загув перший голос. «Ох, лайдаки! Бидло прокляте!» Звірим заревів князь, плегнув і вхопив якусь постать за плечі. Друга перелякано метнулася вниз у яр. «Тей! Тей лайдак! Шкуру дару з живого!» заверещав Ярема. «Але той, що тікав...» Уже зник у темряві. Другого дня, у неділю, в лубнах у церкві Святої Тройці, службу Божу відправлено трохи раніше, ніж пани почали розходитися з костьолу. День був теплий, і на людях, що виходили з церкви, зовсім непомітно було теплого одягу. Сірі свити, широкі брелі, чорні шапки і темні хустки утворювали якусь одноманітну масу. Тільки де-не-де -де серед убого вдягненої юрби зеленів довгий кунтуш поважного міщанина. Синіла сукня його дружини, або спалахувала в ласкавому промені осіннього сонця червона дівоча стрічка. Нечутно було голосної розмови, тихий гомін ледве лунав над юрбою. І лише з двох рядів калік та старців, що стояли коло церковної брами, Інколи виривалося проникливе й благальне «Подайте, каліці темному, подайте сліпому нещасному, подайте, Христа ради, що милость ваша». На цвинтарі, коло стрункої тополі, зупинився худорлявий хлопець років тринадцяти. Він увесь час нетерпляче переступав з ноги на ноги і витягував шию, намагався когось розгледіти серед юрби чого вона так пізно виходить? Завжди остання. Все молиться, все цілує ікони». Хлопець нетерпляче повів плечима і очевидячки намірявся повернутися до церкви, коли раптом в юрбі почулося «Ярема! Ярема! Князь Ярема!» І всі погляди зосередилися на групі вершників, що наближалися від костюлу. Чудовий вороний кінь. Легко й урочисто ступав під Яремою. На зброї, на малиновому жупані князя, на шаблі на соболевій шапці з пером, горіли золоті самоцвіти, а вершники, що їхали півколом трохи позаду князя, були одягнені з не меншою пишнотою. Краса їхніх коней.